Mert ilyen turisztikai látogatásokat néztünk meg, ami a gyerekeknek bejön. Tehát leginkább egyébként az derült ki, hogy a gyerekekkel sárvára kellene utazni, mert hiszen nekik a, az volt a legjobb kalandjuk, amikor véletlenül, tehát az eső miatt bekeverettünk egy wellness hotelbe, és ott a medencékben úszkáltunk három órát. Ez mindent vitt. Tehát ehhez képest a cseppkőbarlang, az se volt rossz, de azért inkább Velensz. Értem, hogy le vannak hommatanulságok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 tehát 90 dollár ér, egész évben bármely, bármelyik ilyen droszthoz oda mész, ö, oda a kártyádat.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 Másrészt levesznek a kártyadó 10 dollárt. Tehát Éppen, senki nem méli meg. És mennyi az óra díj, hogyha 30 30%, 30 tovább tekersz? 4 dollár óránként. Mm -hmm. Teljesen vállalható személy. Mindig maradható. Nagyon jó hangzik. És tehát így, ez leginkább ilyen ingázásra meg ilyesmire van kitalálva, de, de akár váltott lovakkal elmehetsz a, a Central Parknak a, a déli csücskétől, mert ott van a legszakib. Megálló. Uh -huh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 Ugye sok oldalt lákolunk, like aminek aztán egyetlen üzenete sem kerül elénk. Na bezzeg őt nap-minnap láttam, hogy visszaszámolt minden visszaszámolás, minden napon egy másik fotónak a, a közlése volt a visszaszámlás. Szóval tökéletes, jól csinálta, és, és meg is szerezte. És ez a pénzt. csak Magyarországon szedte össze, vagy? Nem, nem, nem, nem. Ahogy megnéztem a bekerek listáját, mert itt kivételesen megnéztem, és elég sok.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 Jó, jó, hát jó. mostanában nem igazán tudnak a Názának eladni holdjáróképes fényképezőgépeket, úgyhogy diversifikálni kell a portfóliót. De a Náza tűzoltól létre a fel a holdra manapság. <gül> hát sőt, az azzalnak. Akkor már inkább egy nagyot ugrananak. Az a baj, hogy most már csak a komoly dolgok következnek. De még van rá nagyjából 40 percünk, hogyha egy óra 20-at számolunk. Hát abban az esetben igen? <gül> Egyébként nincs.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 iPhone-t és fizetésem elé sem van szükségem. Jó, ezért. Csak fordított sorrenden. Fizetésen és állj felre. Nekem tök mindenki milyen sorrendben történik, <gül> ami nincsen kettő között sok idő. De nem, Androidot tök szeretem, jól érzem magam rajta. Ellenben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 a felhasználói száma úgy nő a kiadásait száma, viszont a jövedelmet száma, a mennyisége nem nő. Igen, Még de. egy fizető szolgáltatást ezek üzárisan növekednek. Igen, értem. Hát akkor az old reader így jár, de... Annyira szép így. egyébként, hogy a Google a felhasználói azok az internet zsidóiként helyre, helyre menekülnek, minden mindenhonnan elűzik őket. <laughs> Let my people go!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 Deep Purple, meg Deep Space nine teszem eszemben egyébként gondoltál. Nem, nem, nem. Mindig volt, hogy az is ilyen klasszikus űrhajóban minden tönkrement, és neked az utolsó karban tartónak kell legyőzni a szörnyeket. Volt egy ilyen film. Is. Egyet konkrétan Tom Cruise-el a főszereplő. Hát ez az alapvetően Tehát. egy nagyon nagy science fiction azért. Mindest hogy most is csinálnak a játékot, ahol a végén egy csomó széttapasod, gonosz van meg egy nagyon fáradt ember, aki nem akar mosogatni. <laughs> ez egy tíznapos hely,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 És egy ilyen unott fekete fickó, vagy kicsit idős, hogy itt tolod magad előtt a kis takarítószeres. Be... Itt, Igen, a kádácskálat, és így. Igen, és A vért az felmosol, a, a darabosat pedig kupaszba gyűjtöd, majd pedig perakod a, a, az incinerátorba. Mi az szépen magyarul? Szemét meg sem is meg Szemét meg sem A konyhamalac. Konyha a darabosat pedig beteszed a konyhamalacba. Csodálatos.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 Hát akkor? Van még, a van még nagy idő a Kickstarter projektre? Van. Ma még láttam, hogy. Mert látom ez annyira csodálatos. A Kedvenc cégem, akit aki, egy, egy, egyrészt óvatos csodálattal követek, másrészt mennyi elképesztő, elképesztően túláraknak, egyébként elképesztően menő dolgokat. Kickstarteren